A lovak teremben. A lovakterem terem sötét ajtaja, titokzatosan magasodott fel a két férfi előtt. Volt valami nyugtalanító az otromba ajtóban. Mögötte a régletűnt korok titkait sejtette a szemlélő. Hughux is habozva nyomta le az údivatuk kilincset. Az ajtó kellemetlen korgással tárult fel. Mindjárt a bejáratnál régi lovak örködtek vas vaskezükbe rozsdás alabárdokkal. A falakat régi festmények díszítették. Hughes érdeklődve állt egy-egy kép előtt. A legtöbb festmény összefüggésbe volt a Bowling Brook család történelmi múltjával. Szigorú, szakállas férfiak és szokatlanul halvány nők képmásai merettek fénytelen szemükkel a szemlélődőre a nagy terem örökös félhomályában. Az egyik képen furcsa is, és roppant vitorlákat örökített meg a festő, a másikon hatalmas sziklákat és sötét felhőket. Általában mégis a csataképek domináltak. Egy-egy képen száz és száz embert lehetett megszámlálni, alabárdos és sisakos lovagokat, tarkaruhás kalózokat, szakállas ágyukat és mögöttük égő kanócokat, vasba öltözött tüzéreket. Hughes annyira elmerült a képek szemlélésébe, hogy szinte ilyet terijad fel az őrmester hangjára. – Itt alig, ha nem rájtett ajtó van. – a felügyelő megkopogtatta a falakat borító megfeketedett faburkolatot, és elismerőleg bólintott. Alkalma sincs, igaza van, Stone. itt egy ajtónak kell lennie. Hughes gyakorlott ujjai gyorsan végig a faburkolat faragott virágait. Egyszerre Harkness hallacott, melyet érces kattanás követett. A faburkolat része elcsúszott a helyéről, és mögötte embermagasságú részt átongott a falban. Hughes habozás nélkül belépett a sötét üregbe. Társa követte. Szűk, kanyargós csiga lépcsőn mentek le. A felügyelő hetven lépcsőfokot számolt meg. Tohost nyírkos levegő csapta meg az arcukat. A szűk folyosó, boltozatos teremmé szélesedett, melynek teteje fehér volt a salétromtól. A helység közepén néhány érckoporsó volt, és a falakon márványtáblák sorakoztak egymás mellett. A Bólingbrook család kriptája, mondta Hughes halkan és levette a kalapját. Az öldmester hirtelen megfordult. Mintha valaki jönne a lépcsőn, mondta izgatottan. Hughes feszülten hallgatózott, de nem hallott semmit. Valószínűleg hallucinált, kedves barátom, mondta nyugodtan. Az ilyen környezet rendszerint megviseli az ember idegeit. Egyszer a Herzingöri vadászkastélyba jártam hasonló krittába. Állítólag Hamlet Dán királyfi koporsója is ott volt elhelyezve. Persze, ez csak mese vagy legenda. De nézze csak azt az ablakot, ritka üvegfestmények díszítik. Szép, dörmögte az őrmester, de a napvilágon mégiscsak szebb. Ebben önnek igaza van, ismerte be Hughes, és a lépcső felé indult. A terembe érve Hughes körülnézett, és pillantás egy vaskos diófa szekrényre tévedt. Mit gondolsz, Tom? Ketten el tudnák tolni a helyéről ezt a szekrényt? Az őrmester rövid habozás után válaszolt. – Ahúgy csisze, igen. – Nos, akkor próbáljuk meg. – indítványozta a felügyelő. – Ezt a rejtett kiáratot szeretném eltörlaszolni. Ez az óvintézkedés sem árthat. A két férfi együttes erővel a rejtek ajtó elé tolta a szekrényt. A hal álló órája éppen elütötte a 11et amikor Hughes és kísérője befejezték körútjukat a kastélyba. A felügyelő intett az öreginosnak, aki az emeletre vezető lépcsőn jött lefelé. Jöjjön csak, barátom! Hogy hívják önt? Wilkins, uram! Harold Wilkins! Well, mióta szolgál a kastélyban? Tizenöt éve. Kikből áll a személyzet? Egy szakácsnő és két szobalány az egész személyzet. Volt egy kapus is, de az a múlt télen elment. Felmondtak neki? Nem, uram, önként ment el. A fia meggazdagodott, és elvitte magával valahova, Norfolk rofságba. Hughes megtömte rövid pipáját, de közben állandóan szemmel tartotta az öreget. A szokása volt, hogy mindig a szemébe nézett annak, akivel éppen beszélt. Ki lakik még a kastélyban? Elli, Bolinbroke, a Millard lánya. Továbbá. Várjon csak, vágott közbe Hughes. Ezt most hallom először. A Lordnak lánya van. Hány éves? Húz, uram. Két héttel ezelőtt jött haza külföldről. Helyes. Nos, ki lakik még az épületben? Artól Jél, a mi Lord unoka öcse. Továbbá Erik mézön a titkár. Harry Hamilton, a házi orvos, és végül Mrs. Hudson, a Millard Lord unoka nővére. Más senki? Senki, uram. Azaz... Nos? Mrs. Hudson testvére Edgar Hudson. Ő azonban nem beszámítható. Bolond? Nem, inkább kedélybeteg. Napokon át mozdulatlanul ül és maga elé néz. Öt-hat évvel ezelőtt volt egy rohama, de szerencsére nem ismétlődött meg azóta. És ápolulja betegnek. – De igen, egy Martin nevű fiatalember, vizsgázott tápoló. Hughes a fejét csóvát. Tehát a végén kiderül, hogy két emberrel többen vannak, de ezzel tényleg véget ért a lista? Más nem lakik a kastélyban? – Nem, uram. – Ez biztos? – Egészen biztos, uram. Hughes az önmester felé fordult. – Akkor nézzünk körül a szigetem. Ebédig még van egy óra időnk. Az idő reggel óta megváltozott. Erős szél fújt, és tekintélyes hullámokat kergetett a part felé. Az égen tépet vihar felhők úztak, és időnként teljesen elfették a napot. Baljóslatú komorvilágítás derengett a sziget fölött. Most látszott csak, hogy a kastély egyik szárnya közvetlenül a tengerpartra épült. A keskeny gyalogösvényt minduntalan eltűnt. Az óriás sziklák között miniatúr fjordok képződtek, melyekben tengervíz csillogott. A kövek helyenként egészen fehérek voltak a sótól. Sehol egy növény, mondta Hughes lehangolta. Nem emlékszem, hogy valahogy is hasonlóan kietlen helyen jártam volna. A part közelében néhány sirály csúfri kácsolással. Minden esetre nézzük meg azt a motorost, indítványozta a felügyelő. Azt hiszem ajánlatos lesz a csónakot megerősíteni, mert a szél percről percre erősebb lesz. A két férfi bevontatta a csónakot az öből legvédettebb helyére, s a horgonyláncot a nagy sziklaköré csavarták. Alig készültek el munkájukkal, már is, mintha megkétszereződött volna a szél ereje. A víz fehéren porzott fel a sziklák tetején, amint a hullámok folytonosan megújuló erővel megrohanták a partot. Tompa egy erősödő zúgás hallatszott. Minden esetre örülhetünk, hogy a vihar nem útközben érte -e bennünket, mondta Hughes. A szél és a hurránverés zúgásán keresztül megszólalt az ebédre hívó gongszó. A két férfi visszatért a kastélyba. Hughes körülnézett a tágas ebédlőbe. A díszesen terített asztalnál a felügyelőn és Stone örmesteren kívül hatan ültek. Bolinbroke Lord, Ellie a lánya, Arthur Jér az unokaöccse, Mrs. Hudson, Harry Hamilton a házi orvos, és Eric Mason a lord titkára. Az asztal porcelánnal és ezüsttel volt megterítve. A borús időre való tekintettel égett a lámpa, és a fény sárgán lobbant fel egy-egy művészi tálon vagy ebő eszközön. Hughes felügyelőnek néhány percig az volt az érzése, hogy panoktikumban ül, és az asztalnál ülő emberek nem élőlények, hanem csak viasz figurák. Lehet, hogy a furcsa világítás okozta ezt a csalódást. Az onkeretes ablakokon kívülről szűrődött be némi fény. A hatalmas, elipszis alakú asztalt azonban csak a lámpa fényköre vette körül. A lód most talán még idősebbnek hatott, mint reggel. Alcát száz és száz finom ránc borította. Szomorú arckifejezését monoklia hegyke csillogása sem tudta enyhíteni. A mellette ülő Mrs. Hudson nem volt vonzó jelenség. A fáradt arcáról legfeljebb azt lehetett megállapítani, hogy sohasem volt szép. Erős, tömzsi óra és széles szája. Túlságosan rizporozott arca, időnként egy maszkra emlékeztetett. Érthető, hogy a felügyelő legtöbb idejét Ellie Bowlingbrook tanulmányozására szentelte. Ellie kivételesen szép lány volt. Szőke, fehérbőrű és finom arcú. Hosszú szempillája felületes szemlélőnek is feltűntek volna. Hughes elragadtatva nézte a lányt, majd hirtelen elfordult, mert úgy érezte, hogy valaki bámulja. Nem csalódott. Erik Mason barnára sült arcából dühösen csillogó szempár merett a detektívre. Hughes egy pillanatra meghökkent. Mit akarhat ez a fickó tőlem? kérdezte magától. A kérdésre hamarabb megkapta a feleletet, mint sem gondolta volna. Ellie Bolinbrook észrevette, hogy a két férfi ellenségesen méregeti egymást, és alig észrevehetően megcsóválta a fejét. Mason azonnal lesütötte a szemét, és a feje búbjáig elpirult. Hughes most már teljesen tisztába volt a helyzettel. Figyelmét azonban csak hamar Artul gyél kötötte le. A hirtelen szőke sovány fiatalember arcáról semmit sem lehetett leolvasni. Hihetetlenül kifejezéstelen szemei voltak. Kínos pedantériával öltözködött. Vörös nyakkendője kitűnően illett ruhájához. A felügyelő pillantása most a házi orvos markáns arcára esett. Harry Hamilton nem tartozott a szép emberek közé de határozottan érdekes típus volt. Erős fogsor a fehéren villant elő fekete bajusza alól. Hangosan és sokat beszélt, de viselkedése nem volt kellemetlen. Rendkívül művelt és szellemes ember volt. Egyformán jártas a tudományban és a művészetben. Az inas éppen a fekete kávét szervírozta, amikor jél hirtelen felállt a helyéről és felemelte a poharát. Ha jól emlékszem, valami ostoba jóslat szerint John bácsinak ma kellett volna meghalnia. <gül> Nevetséges! És még egy oroszlán. agas! vágott közbe a lord remegő hangom. A fiatal ember ilyettében elejtette a poharát. A csörömpölést dermed csend követte. A lord levegő után kapkodott. Arca sápadt volt. Az ostoba felköszöntéssel várhattál volna, amíg ez a nap elmúlik, mondta rekedtem. A te meggondolatlanságod a halálomat fogja okozni. A rövid beszéd után a lord hirtelen sarkon fordult és elhagyta a helységet.